Batalion de marș Pista 5 În final însă se declară mulțumit, regretând doar că nu-s decât două cutiuțe. Pe vremuri, când războiul nu era privit ca o glumă proastă, așa cum se întâmplă acum, continuă el lansând priviri ucigașe unei găini care cotcodăcea călcată de cocoșul cel roșu, pe vremuri, zic, eram întâmpinați în fiecare gară de idioatele alea din Asociația Femeilor Naziste, care împărțeau eroilor diverse bunătăți. Într-o bună zi, în stația berlinest s-a produs o indigestie generală, provocată de consumul excesiv de caltaboș și strudel cu brânză, încât toate căcăstoarele au fost umplute până sus. Iar cei însărcinați cu curățenia, neavând altă soluție, dar și tâmpiți, au împrăștiat conținutul printre șine. Un prăpădit de capitan de infanterie, rezervist, a fost găsit vinovat de toată această tărășenie și expediat urgent pe front într-un batalion disciplinar. N-a apucat însă prea bine să ajungă în linia întâi ca și fost pus la zid și împușcat. Cum așa? întrebă nedumerit bătrânul aprinzându-și vechea sa pipă cu capac. Uite așa bine, un colonel a întrebat pe mangafaua de capitan de ce a ajuns la batalionul disciplinar și prostul i-a răspuns sincer, din pricina căcatului de la Berlin. Acest căcat s-a întins pe cel 184 de pagini ale unui raport care se încheia astfel fapt pentru care căitanului Kovski i s-au refuzat dreptul la viață și moartea cu onoruri militare, ca urmare a discursurilor sale subversive referitoare la Führer și la conducerea superioară a Marelui Reich. Porta își desfăcu brațele și conchise. Aveți aici dovada cea mai elocventă în legătură cu opinia tuturora în legătură cu Marele Reich? Cum e pronunțat cuvântul căcat, cum se face imediat legătură cu mărețele idealuri pentru care luptăm? Împunse cu un deget în direcția sovieticului care afișa expresia aceea năucă pe care o întâlnești în general numai la cei care urmează a fi spânzurați Tăvariști, alungă aerul ăsta de câine bătut, suntem la tine acasă și dacă ți se întâmplă ceva, va fi, crede doar din pură întâmplare Pe neașteptate, Feodor, care dispăruse de o bucată de vreme, se înapoie și se apucă să-i șoptească ceva la oreche bătrânului Dând din mâini și arătând spre est, bătrânul se răsuci spre mine. Sven, galop, starostele zice cu o patrulă de nkvd e în drum spre noi, trebuie să o ștergem. Bun, fug să pregătesc Sania. Vestea se răspândi în sat cu viteza sunetului, șoptită de fiecare tufiș, purtată de fiecare fulg, vine NKVD-ul. Toată lumea se puse pe treabă ca să grăbească plecarea noastră. Pe micuțul a fost nevoie să-l extragem cu forța din cotețul în care-și făcuse mendrele. Glătinându-se, Matahala revărsă un torent de înjurături și obscenități. Când cineva are una ca a mea, e o crimă să o dea la rațe. Doamnelor, poftiți, dar fără înghesuială, fenomenul e la dispoziția dumneavoastră. Comisare, înainte, marș! Facerea de bine e... Trist și descumpănit, sovieticul urmărea scenele de demență din jurul său. Știi să dansezi copacul? Dans național ucrainian. Vreau să dansez cu tine, frumoasă. Hai! Și hai de să încerca să o tragă în mijlocul uliței pe o bătrânică ce abia se mai ținea pe picioare. Abandonând-o, își făcă o tinerică, își băgă labele pe sub fustele ei și amândoi se rostogoliră în zăpadă. În nebunia generală, micuțul slobozi în aer un întărcător între ei. Smulse o bucată din carâmbul cizmei rusnacului și turnă Samagon în căciula lui Feodor. Nimic însă nu m-a impresionat pe nimeni, exceptând un singur lucru, iminenta sosire a încavediștilor. Cum ne-am echipat și am încărcat Sania? Habar n-am! Tot ce știu e că starostele ne-a cerut imperios să luăm cu noi pe sovieticul Beat Mort. Suntem pierduți dacă rămâne aici, ne implora el, că săpiți-l, dar mai departe de sat, e un ticălos. Faceți o copcă, gheață și aruncați-l în râu. Nu-l vor găsi decât la primăvară, dar mai întâi tăiați-i belegata ca să fie mai sigur. Și cu un gest expresiv ne indică operația dorită. Am eu grijă de asta, îl încredință Haide, examinând de pe acum gâtul encavedistului. Pactul fu pecetuit printr-o strângere de mână și o nouă dușcă de samagon. Paul, micul artilerist, a fost așezat pe sanie. Fedor îl îmbrățișă, recomandându-i să ferească rana de la ceafă. Localnicii își au rămas buni de la noi, plesnindu-ne prietenește peste spinare, râzând, dăruindu-ne care ce putea. Cel mai minunat cadou a fost un cort din piele, unul din acele corturi mici, ascuțite la vârf, pe care le folosesc nomazii și care pot înfrunta cel mai cumplit uragan de zăpadă. A mai primit și un șirac de pești uscați, dar ca niște surcele pe care l-am agățat de marginea sanii. Urmă plecarea. Apatic, sovieticul venea după noi pe schiurile sale scurte, după un iobț voiu matii și acela rostit în scâlbă, care voia să spună că de aici încolo totul era egal. Cum se pregătea să pună în bandulieră pistolul său mitralieră? Haide, îl smulse din mână râzând. Acum ești voienoplenă, drăgălașule, așa că o să-ți duc eu pușcociul de dădure semnat din numeri și bombăni ceva în care era vorba de Feodor și de spânzurătoare. Niet, replică cel vizat rânjind. Bătrânul plesni din bici și scoase un o oh, oh, hai salutat printr-un hămăit vesel de câinele roșcovan. Într-o învolburare de zăpadă, Sania părăsi satul. În urma noastră localnicii cântau, dău danie, dău danie, nu o să ne revedem niciodată. E un drum lung, lung de tot, dăfsidanie, dăfsidanie, la revedere, la revedere. Căsuțele joase dispărură în depărtare, ritmul era infernal, frigul și efortul alungaseră mahmureala, angajasem iarăși veșnica inumana noastră bătălie. A treia zi, în timpul opririi pentru înnoptat, se stâni vântul și pentru prima oară de când plecasem, Sovieticul ne vorbi, mai precis, se adresă bătrânului, pentru că pe noi ăștii alți ne ignora pur și simplu. Vine furtuna, spuse el, cercetând cu privirea răsăritul. O furtună cumplită care va dura câteva zile. Trebuie montat cortul. Bătrânul își aprinse gânditor pipa și mijindu-și ochii, urmări îndelung goana lorilor, ce coborâsă jos peste apă. Asta-i părerea ta, Piotr. Se cade să te ascultăm. Îți cunoști țara mai bine ca noi. Dei zor!" exclamă el, agasat de calmul comandantului nostru. Peste un ceas a și venit peste noi și înghețăm dracului, dacă nu-i gata cortul." Își vântura mâinile, întărind prin gesturi spusele sale. Uragan, uragan, va fi de groază! Sunt 38 de grade sub zero! Are dreptate să ne grăbim, interveni regionalul. Cunosc furtunile astea de pe vremea Saharei. Nisip sau zăpadă, tot ei te asfixiază!" Doar nu o să dai crezare lui ăstuia, se amestecă porta. Destul cu pără comandă bătrânul, montați cortul. Bine, scrâșnii porta, dar nu te baza prea tare pe faptul că te iubim. Fără prea multă râvnă, ne apucarăm să desfacem Sania, în vreme ce Haide îl suduia pe câinele galben roșcat, de parcă el ar fi fost vinovat de tot ce se întâmplă. Din senin, o pală cumplită de vânt mătură stepa, trântindu-ne aproape din picioare. Sfinte Sisoie, exclamă porta, am impresia că ruznacul a avut dreptate. Acum nimeni nu mai sufla o vorbă și ne căzneam să ridicăm cât mai repede cortul. Lopețile individuale intraseră în acțiune. Tăiam blocuri mari de zăpadă înălțând un soi de meterez care să ne apere de vijelie. Odată adăpostiți, se răsătă și adormire aproape instantaneu, vegheați de profesor căruia veșnic îi venea rândul să stea de sentinelă. Ești voluntar în SS," i-a explicat porta, deci îți place militaria. Dacă faci gură, te traducem în fața Consiliului de Disciplină. E dreptul nostru." Micuțul va sluji drept spânzurătoare și o să te țină agățat în aer până crăpi, deci gardă ușoară. Ne-a trezit vigilia, așa ceva nu mai întâlnise până acum. Era un veritabil ciclon de zăpadă cum poți vedea doar la cinema sau în Rusia. Timp de patru-cinci ore a fost nevoie să ne agățăm și să ne prooptim în cort ca să nu-l ia vântul. Apoi suflarea lui nebunească se mai domoli. Rusul se trânti pe jos. Acum se poate dormi, a zise el. Să dormim? replică bătrânul. Păi în curând se face ziua, trebuie să ne urmăm drumul. Cu neputință făcu sovieticul, cu un surus istovit în colțul buzelor. Va mai dura cel puțin trei zile și dacă încercăm să ne mișcăm mai devreme, murim în zăpeziți. Gagiul ne trombonește, se amestecă imediat porta. Își zice că dacă izbutește să ne țină pe loc, tovarășii lui or să ne dea de urmă. Uite că nu cred, replică regionalul. Pe asemenea furtună nimeni nu se poate deplasa. Principalul e să căscăm bine ochii și să tragem cum apare ceva. Ba eu vreau să mă deplasez, protestă micuțul. Doar nu o să mă împiedice fleacul ăsta de vântuleț să ajung la e ei Și zicând acestea, se strecură afară, ridicându-se în picioare. În aceeași secundă, vijelia îl înșfăcă, îl trânti în zăpadă, îl rostogoli. Turbată de furie, mata se zbătu, mușcă din zăpadă, urlă, neauzit și, finalmente, reveni în cort, alb de sus până jos, catăvălit prin făină. Aici îl întâmpină rânjetul bajocoritor al lui porta. Să fie oare zefilul ăsta cel care te-a împiedicat să ajungi la tine acasă la reperban? Sovieticul a avut dreptate, viscolul a ținut trei zile. Eram nevoit să răcnim din rărunchi ca să ne auzim unii pe alții și să dominăm mugetele de afară. Din când în când ne strecuram ca să vedem și să hrănim câinii, făcuți scola în dosul meterezului ridicat. Întreaga stepă era un zid mișcător de zăpadă, spulberate de sus, Spulberate de jos, miliardele de cristale de gheață tălăzuiau precum valurile unui ocean răscolit de taifun Orele se scurgeau încet leșios, iar noi deveneam tot mai isterici Micuțul îl bătu de desnodă pe Steiner Steiner îl cafti pe profesorul, mai mai să-l lase mort Nefericitul a fost salvat de Haide, care s-a încăierat ulterior cu micuțul, care l-acuza că ia partea SS-ului Urmarea a fost că Haidei a repezit profesorului pe care tot el îi scăpase, un pumn atât de nă praznic încât bietul scandinav a rămas o jumătate de ceas fără cunoștință, ca apoi să-l trateze pe micuțul drept haznaua armatei. I-am potolit, dând în ei, fără deosebire, cu patul armei, dar pacea a domnit doar scurtă vreme, adică exact până în momentul în care porta a declarat că legiunea străină franceză e un balamuc ambulant. Măruntul legionar găsi termenul jicnitor și de aici porni una din acele bătăi care de regulă se termină cu omor. A fost nevoie de întreaga autoritate a bătânului ca acești nebuni furioși să fie domoliți. Până la urmă am căzut de acolo să-l declarăm pe encavedist vinovat de toate și lucrurile s-ar fi isfrăbit, probabil cu o judecată ad hoc și o condamnare la moarte dacă viscolul nu s-ar fi ostoit. Am deschis cortul, furtuna grămădise adevărați munți de zăpadă. Osbughim afară și aidoma unor copii zonatici, ne tăvălim prin puful alb și ne batem cu bulgări de nea. o biară micuțul, bolșevicul mea mi a băgat zăpadă după ceafă. Haide-i apucat de un asemenea râs încât își scrântește falca și rămâne înțepenit pe loc, cu ochii holbați și gura căscată. Las că ți-o eu, se oferă imediat porta, și îi și expediază un pumn. Să știi însă că e nevoie de încă unul ca să treacă de tot. Haidei a apucat de o asemenea turbare, că roșcovanul e să-și ia picioarele la spinare ca să scape cu viață. Suntem nebuni, nebun de legat. Două săptămâni mai târziu ne aflam în apropierea frontului. Nu mai aveam nimic de mâncare și eram căpiați de oboseală. Hămesic ei, câinii refuzară să mai tragă și atunci am desprins din hamuri, lăsându-i slobozi, iar Sania am expediat-o într-o râpă. Încavedistul nostru devenea pe zi ce trecea tot mai nervos. Din ifosele lui inițiale, nu mai rămăsese decât amintirea. Era clar că se gândea cum să o șteargă, dar care dintre noi n-ar fi făcut la fel? Într-una din zile, pe când ne apropiam de o pădure, o pădure mare judecând după hartă, și când tocmai ajunsesem la liziera ei, răsună oribilul strigăt, stoi, cu viteza fulgerului, porta pivotă pe călcâie și slobozi o rafală în direcția din care venise somația. Legionarul îl limită cu aceeași promptitudine. Câteva siluete, îțite printre nămeți, se prăbușiră. Rapid în pădure, ordonă bătrânul. Haide, și profesorul se trântirea la pământ ca să ne acopere. Era momentul pe care îl așteptase încavedistul. Alergând în zigzag, se repezi pe tovară și să strigând, Ne-estreliaйте, ia vas! nu trageți, sunt de al vostru. Julius Haide fixă bine în numeri patul puștii mitralieră. Piotr, bătrân camarată de arme, i-am făgăduit lui Fiodor să-ți fac vânt pe lumea elaltă. Ai să te răzbun, prietene, dacă nu mă țin de cuvânt, așa că, tovarești adio. LMG-ul clănțăni de câteva ori. Pușcă mitralieră. Haide, rânji. Doare, tovariști, n-am ce-ți face. Julius Haide a jurat. Sovieticul se poticnește, cade, se ridică, se poticnește iarăși. Haide continuă să rânjească, trimițând serii scurte, ucigașe. Trupul fugarului e literalmente secționat în două, de după troene și meteze de zăpadă zâșnesc mici flăcări roșiatice. Focul rușilor e dens, glanțele șuieră furioase prin aer. Câinilor urlă haide, arză variadul să vă arză. Pușca mitralieră trepidează în mâinile lui exersate. tirul e precis, cala poligon. Mișcă-te mai repede, erou al SS-ului. Orgnește-ți pe profesorul care îi alimentează arma prea încet. Mișcă-te, că altfel te dau pe mâna fârtaților din față. Un ostaș sovietic sare în picioare cu o grenadă în mână. Încasează o urâture, zbiară Haide și îl dobară cu o rafală. Grenada explodează sub el, făcându-l bucăți. Primiți salutul lui Julius Haide. Și alte rafale împroașcă meterezele albe, din spatele cărora câteva țipete atestă precizia tirului. Între timp din pădure se aude glasul grav, inconfundabil al unui semege. Mitralieră grea Stop, comandă Haide, tu, ero al fiordurilor, șterge-o cât scârbaia de pielețe încă negăurită. Acuși, acuși, vezi pe amicii din față că se deprind cu muzica legionarului. Se rostogolește pe o coastă, leagă trei grenade între ele și cu o mișcare de discobol, le lansează spre metelezul cel mai apropiat. Explozie bubuitoare, geyser de flăcări, mădulare omenești zburând prin văzduh. Superbă mate de eroi, comentează cinic Haide și, sărind în picioare, o zbughește în pădure și lauzim cum se apropie, cântând cu o voce găjită. Oh, Suzana, viața nu-i chiar grea pentru un logotnic mort. Găsești alți trei mii. Haide e fericit, îi place să ucidă. Dacă în timp de pace ar fi ajuns în fața instanței, acuzat de omor, Specialiștii l ar fi declarat psihopat sadic. Cum însă ne aflam în război, Julius Haide a dobândit reputația unui bun soldat cu sânge rece, curaj, simț al situației și calități de comandant. A fost decorat pentru bravură și admirat pentru aptitudinile sale de combatant. A fost specializat în lupta corp la corp, căreia în parte îi datorează faptul că până acum a izbuti să scape teafări din foarte multe încercări. O societate, fie ea civilă, fie militară, are nevoie de al de Julius Haide, dar cel puțin în primul caz preferă să-i utilizeze fără să aibă direct de a face cu ei. Suflând din greu, el se aruncă în zăpadă alături de porta și legionarul instalați în spatele mitralierei. Am lași cel puțin două duzini. Foarte bine să vadă și ei ce înseamnă să tragi în proprii camarazi. Probabil ne iau drept una din informațiile Brandenburg. Unități cu destinație specială, formate pentru lupta în spatele frontului inamic. Antrenamentul combatanților din aceste unități era mult mai complex decât acela al militarilor obișnuiți, comportând cunoașterea limbii adversarului, mânuirea tuturor tipurilor de arme de foc din dotarea acestuia, conducerea vehiculilor, transmisiuni radiocodificate, interceptări telefonice, etc., Dacă e așa, și dacă pun mâna pe noi, rămânem doar cu mila Domnului. Ne vor sugruma cu o bucată de sârmă ghimpată, prezise Steiner. Am văzut odată cadavrele a trei tipi din batalioanele Brandenburg. Doi fusese răgătuiți cu sârmă ghimbată, al treilea perpelit la proțap. Ce plăcere! exclamă Porta, și eu care nu suport căldura. Retragerea, comandă bătrânul, om cu om. La revedere, doamnelor și domnilor! cufnii porta, iertați-mi graba, dar nu-mi place să pierd autobuzul. Și zicând acestea, își luă picioarele la spinare. Bătrânul și cu mine ne nimerirăm ultimii, când suflul unei explozii ne trânti la pământ. Slavă domnului n-a fost decât o grenadă, suspină ușurat bătrânul ridicându-se. De asta ce mai e? Ciulim urechea încordați, a idoma unei sălbăticiuni care au bocănitul hăitașilor. Scrâșnit de șenile, tancuri, cine poate scapă? Legionarul, mai rapid ca o nevăstuică, dispare în dosul unor tufișuri. Haide, îl urmează, apucând doar să strige, blindate, 3 T-34. Adăpostiți-vă, comandă bătrânul. Primul T-34 a și apărut. Distingem clar, steaua roșie vopsită pe turela lui. Disparem într-o clipă. Un proiectil de tun e printre copaci. Norocul nostru e că folosesc proiectile perforante și nu explozive. Armintele am fi fost făcuți cu toții terci. Porta se furișează de-a lungul unui șanț îngust și nimerește drept în brațele unui sergent sovietic dotat cu un aruncător de flăcări. Acesta îl ia drept unul dintre ei lor și de aici se trage pieirea. Porta îi descarcă drept în cap o jumătate de încărcător, apoi înhață sinistra scură a morții pe care sovieticul o purta în spate. Acu să vă țineți, bestii roșii! Din câteva salturi a și ajuns la șleaul de unde răsunea cumplitul și atât de bine cunoscutul clinchenit al șenilelor. Porta se lasă în genunchi și, calm, ca la poligon, îndreaptă ștuțul furtunului în direcția primului tank. De domnul să aibă destulă presiune, mormăie el ochind turela blindatului care se îndreptă exact spre locul unde s-a ascuns. Declanșează, declanșează pentru numele cerului, aproape geme bătrânul. Legionarul își mușcă degetele. Ce dracu mai așteaptă? O să-l strivească. Micuțul nu se mai poate stăpâni și urlă, trage, porta, trage. Replica e o dă mitraliera a tankului, dar în aceeași clipă porta acționează sistemul de declanșare. Cu un șuier oribil, jetul ucigaș, țâșnește, se aprinde, învăluie turela într-o mare de flăcări. Tancul pare să cabreze, încearcă să dea un dărăt, se oprește. Capacul turelei se deschide, unul din tanchiști dă să iasă, dar flăcările îl înhață, hulpave. Strigătul lui nu mai are nimic omenesc. Trupul îi se frânge peste bordajul de oțel. Tresare într-o ultimă zvârcolire, apoi rămâne inept, carbonizându-se. În nări ne pătrunde mirosul grețos al cărnii arse. Porta pe jos și pândește cu aruncătorul de flăcări pregătit pentru o nouă cremație. Dar celelalte două T-34 manevrează în mașarier și dispar printre copaci. Tot de acolo îi câteva siluete care pierd și ele în goană. Și-o fie închipuind că au dat peste o baterie de pacuri, tunuri, anticar, rângește Haide. Hai, roiul! A fost o goană de mentă prin pădure până când, complet slăiți de puteri, ne am prăbușit înghițind în neștire zăpadă ca să potolim setea ce ne ardea mărunta ele. În jurul nostru tăcerea era de plină. De departe însă ne parveneau valuri, valuri huruit înnăbușit. acolo e frontul, spuse Steiner privind spre nord-vest. Doamne, de-am ajunge odată, gemu profesorul, sunt atât, atât de istovit. Sărbanul de el zăcea pe spate în zăpadă, ațintindu-și privirea spre creștetul copacilor. Cele petrecute cu el în ultima vreme depășeau cu mult resursele sale de energie și trupul său nu avea teribilul antrenament pe care lungii ani de război ni-l dăduse. Noi văzusem și altele și mai și. Rămân aici, murmură el, nu mai pot. Urăsc tot ce se petrece, urăsc toată această gigantică minciună. Părea atât de frumos când m-am înrolat atunci la Oslo. Steiner a avut un râs amar. În pas de defilare spre victorie, cu steaguri în vân și trompeți, suflând din goarne, nu-i așa? Din amicii, niște cretini, incapabili să nimerească un elefant de la 10 metri. Pentru un SS, un tank T-34 e mai puțin decât o roabă. Ceva în genul ăsta, nu? N-ar trebui să-ți bați joc, rostii abia a auzit profesorul. Camarazii mei au pierit ca muștele, habar n-aveam ce înseamnă un tir de baraj. Nu ni se spusese nimic despre Catiușe, iar dacă o făcuseră, fusese în dărâdere. Catiușe, denumire dată instalațiilor de rachete Sol-Sol, pe vremea aceea, într-o stare oarecum incipientă, autopurtate, capabile să lanseze 6-12 proiectile cu încărcături diverse. Ce spui tu e adevărat intervenit Barcelona? Sigur, nu ne desplace să vedem pe deal de voi sub șenilele unui T-34, dar oricum mi-e milă. Sunteți niște exaltați care ați crezut că războiul e un fel de petrecere la iarbă verde. Câte instrucții ați făcut la divizia Viking? Șase săptămâni, dar șase săptămâni e dure. Cristoase, bătrânul. noi noi avem încă trei ani, trei ani de război dur. Și când te gândești ce frumos a debutat totul în Polonia... Parcă eram pe poligon. După aia însă, câți au mai rămas în viață dintre camarazii tăi? Ops. În compania mea, regimentul Norvegia, a fost 230 de voluntari, ulterior, vărsați în divizia Viking. După prima zi de front în Ucraina, 121 s-au dus. Nimeriserăm habar neavând ce trebuia să facem, sub salvele unor baterii de catiușe. Pe când evacuam răniții, ne-a mitraliat aviația lor de vânătoare. Haustun, Führerul SS, totul Norvegian de-al nostru, comandantul companiei s-a sinucis. Două zile mai târziu, o băieți au fost executați pentru dezertare în fața enamicului. Alți nu au fost expediați în regimente disciplinare, pentru că au zis că ofițerii noștri de carieră sunt mai incompetenți decât noi, care n-am făcut niciodată armata și nu suntem decât niște prăpădiți de voluntari. Am fost biciuit câteva ore în șir la închisoarea disciplinară de la Lemberg, pentru că n-am denunțat un camarad care îl scuipase pe obăștun, Banfjurărul Gratvold, președintele tribunalului disciplinar de la Lemberg. Camaradul meu a fost pânzurat cu o plăcuță pe piept, porc de norvegian. De ce l-a scuipat pe comandantul ăla, se miră micuțul? Că noi o facem, e de înțeles, suntem ce suntem. Dar voi, voi erați de partea nazismului, de partea lui Hitler, Profesorul nu răspunse imediat. De fapt, n-ar fi avut chef să continue, dar curiozitatea noastră era prea mare și îl înghesuiam cu întrebările. Începu potignit. în Banfjurărul Gratul, ne-a declarat că a slujit în organizația tot, când a fost cu construirea bazei navale secrete pentru submarine de la Trondheim și că de ce îi cunoaște bine pe norvegieni, că ăsta e un popor de adunătură, de pescar scarea Rășinați în fața anglo-americanilor și nedem să intre în sânul poporului germanic. Organizația tot, organizație nazistă de muncă, uneori voluntară, dar de cele mai multe ori obligatorie. Dar lasă, după război o să învețe și norvegieniceia civilizație. Atunci, pe camaradul meu l-a apucat urbarea și l-a scuipat pe esesist. Acesta a ordonat imediat altor doi esesiști să se ocupe de compatriotul meu. După un timp a izbutit chiar să-l facă să ceară iertare și totuși, gândiți-vă, noi, norvegenii, suntem un popor tare. Așa ne-au făcut munții și marea. O clipă domnii, liniștea. Haide, își petrecu brațul pe după umerii tânărului scandinav. Rasa astea. Acum important e să sti -ți botul deasupra apei. Victoria îlor alți se apropie. Norvegia va fi eliberată și toți gradvolii vor fi trimiși direct în iad, cu șuturi în fund. Sigur, cazul tău nu-i chiar frumos, dar să-ți eliberăm un certificat. De aș putea să mă prim măcar o singură dată pe bulevardul Carl Johan, visă norvegianul. Sau să beau o cafea într-un bufețel, alături de o jente. O ce? întrebă nedumerit porta. O jente, îl lămuri Barcelona, înseamnă fată, așa se spune în norvegiană. Ba mie mi se pare că sună mai civilizat, coardă, declară micuțul scărpinându-se la ceafă cu vârful baionetei. Coardă, se abură, plescăind din limbă cuvântul. Mi-ar plăcea una atât de fierbinte în părțile de jos, încât să facă bășici numai atingând-o. Subiectul era de interes general. Steiner se legăna precum ursul cu creierii în delir. Băieți, să dai jos soalele de pe o gagică măritată, se lințe el pe buze. Am cunoscut odată una la Heidelberg. Vulcanică muiere. Trebuia stăpânită mai ceva ca un t 34 Motor cu năbădăi, demarezi lent și grijă mare cum schimbi vitezele. Avea și un poșartier pe care nu i-l am scos ca cilindrii să iasă mai bine în evidență. Eu unul prefer alt gen, interveni Barcelona. De bordele te saturi până la urmă. Se lăsă în față vizibile, excitat. Nu, la Viena, penselate, în parc, pe la sfârșitul lui mai sau începutul lui iunie. Tu le consumai numai la dată fixă? se interesă micuțul. Dacă-ți flanca, îl repezi Barcelona, ascultă ce spun. Deci, la Viena, în parc, vara, când amesele au rochi atât de transparente că vezi prin ele și când din baruri se revalsă o muzică la șcivă. Iar tu, alături de o corvetă trăznet, stai și asculti cum doi lăutar țigani, dintre aceia autentici, o iau pe coarda razachie. Zi, țigane, zi, înnebunește toate femeile din lume. Și Barcelona a extaziat tangoul altor vremuri. Câteva împușcături sparse la liniștea începutului de noapte. Se țin scai de noi. Camuflați-vă și fiți gata, ordonă bătrânul. Întunericul sporea, focurile de armă se întețeau. Teama ne înodase mațele, dar am fi putut jura că și celor din față li se întâmpla același lucru. Făceau un pas, se trânteau la pământ, trăgeau în toate părțile. Era clar că ar fi șters-o cu mare plăcere, dar în spatele lor erau politrucii cu neaganele. Erau băieți tineri de tot, probabil comsomoliști, și se aflau la prima lor înfruntare. Posibil nici măcar nu știau împotriva cui luptă. Sigur, comisarul le vorbise de sabotori, dar auziseră acest cuvânt de atâtea ori încât i se tocise sensul. Sabotor putea fi și puștul care se furișează într-o sală de cinema, fără să fi plătit biletul, dar și generalul ori ministrul care sunt spânzurați pentru crimă de înaltă trădare ca dușmani ai poporului. Năvălitorii faștiști erau și ei sabotori. L-am auzit pe unul din ei întrebându-l pe ofițerul care îi comanda dacă nu vede cumva pe unul din acești sabotori naziști. Mi-ar plăcea atât de mult să curăț pe una din bestile astea și-și privi cu dragoste pușca sa mitralieră nou-nouță, care nu țintise încă în nicio ființă vie. Ofițerul mărâi ceva și trimise o afară la întâmplare printre copaci. Dacă apuci să vezi un fascist, ești de acum un om mort, panimaeși? În fascist trebuie să tragi de-îndată ce simț, simți, nu când l-ai văzut, atunci e prea târziu.